Підступ, ховаючи, мовить до нього володарка гера. О, ти жахливий кроніде, яке бо ти слово промовив. Прагнеш ти нині зі мною на ложі зажити кохання, тут на високостях іди, що звідусюди їх видно, що ж це було б, якби хто. Із богів одвічно на живущих вгледів наложі нас разом обох, та пішов показав би іншим богам. Не посміла б тоді я із ложа кохання, вставши у дім твій, вернутись, який би був сором для мене. А якщо так вже бажаєш і прагне того твоє серце, є спочивальня у нас» що Гефест, наш любий нащадок, побудував до одвірків двері міцні приладнавши. «Пійдемо спати туди, як тебе так приваблює ложе!» Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс громовладний, «Геро, не бійся, ніхто із богів чи мужів земнородних, нас не побачить такою, бо я горну з золотою хмарою нас, Що й гелій нічого крізь неї не вгледить, Хоч своїм гострим промінням він бачити може й усюди. Мовив так Кроносів син і схопив у обійми дружину, Зразу ж під ними земля, Квітучі зростила мурави, лотоси зрошені, крокус і купи густі гіацинта, ніжні, м'які, що свої, підносили високо стебла. Там і лягли вони вдвох, і прекрасна овох огорнула хмара златиста, і з неї блискучі спадали росинки сном і коханням подоланий, так на гаргарській вершині спав безтурботно отець, обнімаючи міцно дружину. Вмить до Ахейських човнів полетів тоді сон нездоланний, щоб принести земледержцю, землі-потрясателю вістку. Близько він став перед ним і слово промовив Крилате. Допомагай, Посейдоне, Данаєм тепер Щиросердо! Славу в бою подаруй, хоч би й ненадовго їм поки. Зевс почиває сном, бо його оповив я солодким. Звабила Гера його в коханні із нею з'єднатись. Мовив цей миттю до людських, Племен він славетних подався, Поміч Данаям подать, Посейдона ще більш спонукавши. Кинувсь до перших рядів, Посейдон тоді й голосно крикнув, Чи віддамо Пріамідові Гектору ми перемогу? Вої аргейські, щоб взяв Кораблі він і славою вкрився. Та похваляється так, і тому лише так він говорить, що при човнах пробуває Ахіл із розгніваним серцем. Не відчували б такої ми в пеліді потреби, якби один за одного в битві стояли забзято. Ну, бо вчинімо так, як зараз оце я скажу вам. Найбільше у цілому війську щити, одягнувши тіло, шоломами з міді блискучої й щільно покривши голови наші і в руки, узявши списи, що найдовші, в бій вирушаймо. Я сам поведу вас, і певен не встоїть гектор тоді прямід, хоч яким він завзяттям шаліє. Хто із вас стійкий в бою, а щит того мужа маленький, слабшому хай його дасть, а сам хай покриється більшим.